8. Strategia bazată pe șoc Fi șocant într-un mod relevant Alinierea brandului cu valoarea de șoc te poate ajuta să te diferențiezi, dar folosește această strategie cu atenție. Revolta pe care o poate genera un brand șocant ar trebui direcționată într-o manieră pozitivă către brandul și valorile tale. Brandul italian de modă Benetton a folosit campaniile de șoc de mai multe ori de-a lungul anilor, pentru a crește vizibilitatea brandului. De exemplu, campania lor Unhate a reușit să înfurie guvernul american, Vaticanul și mai multe organizații, dar a avut un succes incredibil printre clienți.